на якому білою фарбою було виписано «Опасно для життя". Дім шкіри повививані віконниці, двері були відчинені. Зрештою, не були то двері, а так решта дощок, що згорбилася і ледь витримувала багу грубої білої цегли, котра визиралась під штукатурки. Вони говорили двома голосами, так наче співали арію речитативом на побутовий лад завчено і вперту». Ніхто у ній не хотів здаватися Врешті, очевидно, від вчорашнього перетруду Сторож поступився Ще раз повторивши лейтмотив Як тебе завалить, то мене посадять Але що сам у те не вірив ніби то ніякому діло до сторожа чи роззяви То пішов за нею Звісно, диван міг просто зогнити Бути спаленим для зігріву посеред подвір'я Чи просто для звеселення чиєї з душі Мало що могло трапитися. Але диван стояв. Коли сторож взявся за сідало, з-під дивана вискочило двійко вгодованих щурів. Проте Тамара навіть не злякалася. Під сідалом, незгриженим і цілісіньким, жовтів картонний ящик. Вона коротко схлипнула. Сторож лайнувся. Проте притулив сідало назад і не твердо почовгав за нею. На п'ятірку не зреагував. Грошима не берем, у самих буває. Тамара, сказавши, сакраментальне з мене, вже волочила ту коробку із вагомим острахом, що з неї просто на ходу почнуть вистрибувати миші й блошиці. Мусила перейти через дорогу і перед ринком купити якесь імпортне зілля для всіляких комах і жуків. Беріть, очень сильноє, самі ощутійте. Взяла ту пшикалку, а ще великий целофановий міг. Перекупка щиро припрошувала. То на 25 кілограмів він і вас витримає. Загерметизувала все у мішку, чужі таємниці, блошиць, минуле, і їхала дезінфікувати їх на пустирище коло дому. Потім сиділа перед власними вікнами і дивилася, як із паперів, конвертів і згортків починала вилазити всіляка живність, переповзати на рештки брудного снігу, клаптики розсталої землі. Підходила вбік, аби хапнути повітря і вичекати, хай розлізуться. Хай лишиться трохи під за десять літ папір, і те її сьогоднішнє щастя, під покровом якого вийшла неушкоджена. Вдома, жадібно ковтаючи цілі абзаци, читала найголовніше Щоденник. П'ятниця. Вчора кинули на гоп. Кому випаде замшева Іванова безрукавка, вийшло на мене. Усього тринадцять, і тринадцятим був я. Хлопці позаздрили. А я потішив їх. Не дуже страждайте, бо, може, то плащ командора. Іван був майстер, він мав велику славу, але вмер рано. Хлопці боялися його смерті, але хотіли слави, а також старої замшевої камізельки, яка була для обраних. Неділя. Ні з того, ні з цього вловила на сходах Валя і сказала, що не може жити без мене. Я покипкував, що краще все-таки без мене, бо мене тяжко прогодувати. Вона стала плакати, і я не мав додітися. А Ікс вийшов з рушником і вишкірився. «Стій, з ким стоїш, знаю, з ким ночуватимеш. І я не знав, кого з них більше ненавиджу». Знову неділя. Тиждень, як вересень, за вікном дощовий і мутний, тільки Томас Ман її скрашує. Ікс його терпіти не може. Вівторок. Сьогодні я читав самозванця. Шеф дивився голодними очима. Видно сподобалось. Потім Ліза. У неї за літо виріс бюст, як у Мерлін Монро, аж хлопці поскручувалися в вузлик. Робота припинилася, і шеф оголосив перерву. Неділя. Гротовський геній. Тут ніхто нічого не знає. Всі жаруть м'ясо і мріють знятися у Ільєнка. Який там Бродвей? А Ліза виявляється не директорська донька, а Закрійникова. Того у неї такі плаття на щодень. Вони ретушують навіть ті дурниці, що їх бовкає. Навіть те, що вона дерев'яна актриса. А ще у неї під вечірнім платтям немає білизни. Тамара читала цей зошит, написаний добре знайомим почерком, лише що дуже нахиленим уліву, зострахом шукаючи свого імені, своєї ознаки, свого відбитку, притлумлюючи биття серця.